Jeg tager min sko på og min jakke på, og nu er jeg på vej ud på morgenløbsruten. Da jeg åbnede døren ud til kulden, fik jeg et kæmpe kuldesjok. Jeg skulle nok have taget noget mere tøj på. Jeg overvejer at gå op og hænde en jakke mere, men det er for langt. Jeg kan mærke den friske luft. Det er skønt og forfriskende. Jeg går et rask tempo med min rumpere. Vi går på gruset på vej hen til græsplænen. Ruset larmer i den stille morgen. Mens jeg går forbi volleyballbanen. tænker jeg om, det bliver værd at spille volleyball i dag. Jeg nærmer mudder og prøver at undvige mudder, men jeg får alligevel mudder på mine sko. Derfor drejer vi til højre, ud mod skovstien. Bøgetræernes toppe samles og skyder på solen, der så småt er på vej frem. Jeg går og i bladeren på stien, dem og larmer. Det er en dejlig jeg overvejer, om jeg skal starte en samtale. Jeg prøver med, hvad har jeg så at valg for i dag? Svaret lyder... Jeg har og Det lyder spændende. Hvad vil dig? Jeg har kun vold. Det glæder jeg mig til. Fedt. Så er der pludselig ikke mere at snakke om, og der kommer en i tavs. Hausen passer mig helt fint. Jeg tænkte bare på at komme ind. Man kan godt mærke, at det er på efter. Jeg fornemmer mig frem på stien. Det er svært at se noget umiddeligt. Jeg kommer ud i sollyset og bliver lettet. Jeg ser græsmarken til venstre. Det dufter frisk af græs. Jeg bliver helt glad ind i. Så kommer vi hen til morgenløbsudet, hvor læreren står og krydser os af. Jeg siger pænt godmorgen. Og siger mit... Vi drejer videre hen ad stien. Det er som om skoven ændrer sig. Træerne er helt anderledes. Underlaget er nu flis. Det er meget mere behageligt at gå på og at larme heller ikke. Der er stadig langt igen. Jeg overrøker at starte en samtale igen. Der er ikke nogen, der gør. Vi går bare i stillhed og tænker kun på én ting. Vi tænker på at komme indenfor og ligge under den varme dyne i en varm seng. Jeg nærmer mig afslutningen på turen. Det var en hyggelig, god tur, og man blev mere frisk af det. Jeg føler mig klar til dagens udfordringer.